Ерік Найт, Лесі повертається додому У Грінолбриджі всі знали Лесі – вівчарку шахтаря Сема Кереклафа Без перебільшення можна сказати, що вона – найуславленіша собака в селищі і справді вона була відома не лише своєю красою. Лесі так тонко відчувала час, що по ній можна було перевіряти годинники. Жінки, виглядаючи у вікна своїх будиночків або власники крамниць, забачивши горду, чорно-білу з золотистими плямами колі, яка поважно прямувала вулицею, щодня говорили, «Напевне, за п'ять хвилин четверта он іде Лесі». І в дощ, і в ясну годину Лесі завжди була біля воріт школи, вірно чекаючи на Джо Кереклафа. Відбувалася щаслива зустріч, а потім хлопець і собака йшли додому. Так було чотири роки. Лесі прикрашала буденне життя селища. Її знали майже всі. Жителі Грінолбриджа насамперед пишалися Лесі тому, що вона була для них символом символом того, що не все на світі можна купити за гроші. Навіть сам герцог Радлін не зміг купити Лесі у Сема Кереклафа. Той самий герцог, у чиєму маєтку за милю від селища були зібрані найкращі собаки. Три роки намагався герцог купити Лесі, але Сем був невблаганним. «Даремно ви набавляєте ціну, мілорде», – говорив Сем, – «собаку я не продаю». Проте собаками розпоряджаються люди, а люди часто залежать від примх суворої долі. Сьогодні Лесі його не зустріла. І це не на жарт стривожило Джо. Спочатку він не міг повірити очам, однак факт залишався фактом – Лесі біля хвіртки не було. Хлопець щодуху помчав додому, проскочив у хвіртку і ще з порога закричав «Мамо, мамо, з Лесі щось трапилось! Вона мене не зустрічала!» Випаливши ці слова, він одразу ж зрозумів – тут щось не так. Ніхто не сполошився, не сплеснув руками. Батько сидів на низенькому стільці біля каміна обличчям до сина. Зустрівши погляд дружини, він мовчки одвернувся – і зосереджено дивився на вогонь. «Мамо, що трапилось?» – вигукнув Джо розпачливо. «Чого ви мовчите?» Мати повільно поставили на стіл тарілку і, ніби ні до кого не звертаючись, мовила. «Тому що її продали». Ось чому. «Продали?» – голос хлопця зірвався. «Продали! Навіщо ж ви продали Лесі? Навіщо?» В його голосі чувся плач. Мати обняла його і, повернувшись до вогню, заговорила. «Слухай, Джо, ти майже дорослий хлопець і повинен все зрозуміти. Справа в тому, що обставини для нас тепер не дуже сприятливі, а нам треба і їсти, і платити за житло. На Лесі йшло багато грошей, ми не спроможні тримати її. Зараз настав важкий час, і ти не повинен розстроювати батька. У нього і без цього багато турбот». Лесі продали, вона вже не наша. Малий Джо стояв ошелешений. Він усе зрозумів. У Грінолбриджі діти добре знали, що означає «важкий час», бо вже кілька місяців не працювала шахта. Колесо підйомної машини не крутилось, цілі селища залишилися без роботи. Лопець чув, як шалено колатає його серце, хоч розум підказував, що іншого виходу батьків не було. «Мамо, чи не змогли б ми відкупити її коли-небудь?» Голос його тремтів. «Розумієш, Джо, вона дуже дорога собака, і ми не зможемо зібрати такі великі гроші. Згодом, за кілька років, ми купимо тобі щеня. Ти згоден?» Але Джо ледь чутно прошепотів. «Я не хочу іншої собаки, тільки Лесі. Тут нічого не вдієш, вона продана. Ми взяли у герцога гроші і витратили їх». Тепер Лесі належить йому. Він забере її до Шотландії у свій маєток, щоб готувати її для виставки. Отже, вона залишиться там на все життя. Тату, а ця Шотландія далеко? Батько глибоко й сумно зітхнув, схиливши голову на широкі груди. Далеко, дуже далеко, Джо. Так далеко, що ти собі уявити. Сем Кереклав сказав синові правду. Від села Грінолбридж в Йоркширі до маєтку герцога Радлінга у шотландській Верховині було дуже і дуже далеко. Навряд чи видійшли б туди пішки. І там, у тій далекій північній країні, Лесі довелося жити. За нею був добрий догляд. Їй давали найкращу їжу, щодня розчісували шерсть, чистили кіхті і навчали належної постави, щоб найближчим часом її можна було показати на великих виставках, де вона б здобула жадану славу, особисто герцогові Радлінгу та його псарні. Колі терпляче підкорялася Хайнзо, наче розуміла, що протестувати марно. Проте кожного дня о четвертій годині в ній прокидалася вироблена руками звичка – іти до школи. Тоді Лесі починала гризти дріт огорожі і намагалася перестрибнути через паркан. Вона нічого не забула. Вранці дід та онука у доброму настрої йшли до великого будинку. Проходячи повз низьку кам'яну будівлю, пристіла зупинилася. Це було приміщення для собак. «У чому справа? Що сталося?» – невдоволено пробурчав герцог. «Дідусю, поглянь, це ж та сама вівчарка! Чому вона на ланцюгу?» Герцог підійшов і уважно подивився на собаку. Якусь мить він стояв нерухомо, а потім неначе вибухнув. Хайнзе, Куди знову подівся той невіглас?» «Іду, сер, іду!» – почувся голос псаря. «Навіщо ти почепив на собаку ланцюга?» Я був змушений це зробити, сер, вона рве дріт Ви ж самі наказували мені добре її пильнувати Але жодного мого собаку ще не тримали на ланцюгу, розумієш? Так, сер Прістіла потягла герцога за рукав Дідусю, у цієї вівчарки якийсь хворобливий вигляд Їй потрібний емоціон Хіба не можна її брати з собою на прогулянку? Вона ж така гарна Герцог Радлінг похитав головою так, невеличкі прогулянки цій красуні не завадили б. Хайнзе, щоб вона гуляла щодня. Слухаю, сер. Хайнз був страшенно незадоволений. Він вирішив показати Лесі свою владу над нею і зовсім без потреби несподівано смикнув за поводок. «Ану, ворушися. гримнув він. Лесі завагалася. Вона була слухняна, добре навчена собака і знала, що веде себе як слід. «Ану, пішли! Пішли, тобі кажуть!» Загрозливий тон примусив Лесі позадкувати. Хайнз смикнув ще раз. На це Лесі зреагувала так, як реагувала би будь-яка інша собака. Вона почала щосили опиратися і опустила голову. Хайнз смикнув ще дужче і раптом на шийник спав з її голови. Вона була вільною! «Стій спокійно», – наказав Хайнс. Багаторічне дресурування Усема Клафа дало свої наслідки. Лесі псар не подобався, але її привчили підкорятися людям, і вона стояла. Проте в глибині її собачої свідомості вже заворушилася згадка про те, що наближається четверта година, і їй треба поспішати до школи. Вона чула поклик часу. Інстинкт нашіптував Лесі тримайся подалі від псаря, не дозволяй йому наблизитись, у тебе є справа, справа, час іти по хлопця. Колі крутнулася і легко побігла, ніби їй треба було пройти всього кілька сот ярдів. Та й звідкиля їй було знати, що до місця зустрічі сотні миль і не один десяток днів дороги. Вона чула лише голос, який кликав її виконати свій обов'язок. Прістіла та її дід саме поверталися з Рибальського села і зупинилися біля залізних воріт маєтку. «Я відчиню, дідусю, сказала дівчинка, відсунула засов і повільно відчинила браму. Глянувши на стежку, Прістіла побачила, що просто на неї біжить вівчарка, а слідом Хайнс. Той кричав, «Зачиніть ворота, міс Прістіло! Вівчарка втекла! Не пускайте її! Зачиніть мерщій браму!» Бояві дівчинки раптом спливла нещодавно бачена картина. Перед очима постав білявий хлопчик, трохи вищий однеї. Він стоїть біля сітчастої огорожі і промовляє до собаки. «Залишайся тут назавжди. Не турбуй нас і не проходь додому. Ніколи. Ніколи». Брістіла відчувала, що хлопчик каже одне, а в душі у нього зовсім інше. В душі у нього страждання, бо він розучатися із Лесі не хоче. Вона постояла якусь мить, а потім почала швидко відчиняти браму. Навстеж. Щось кудлате майнуло повз неї. Прістіла дивилася на дорогу, по якій бігла собака. Вона бігла розміреними стрибками, не знаючи, що попереду лежить довгий-придовгий і важкий шлях. Дівчинка підняла руку. «До побачення, Лесі!» – сказала вона тихо. – До побачення і будь щасливою. Перші чотири дні Лесі бігла майже без зупинки, дозволяючи собі лише короткочасний відпочинок уночі. Товга за домівкою настійливо гнала її на південь, вона пекла собаку, не нача гарячка, і ніщо не могло остудити її поривань. На п'ятий день нагадав про себе голод. Спочатку він був заглушений, все поглинаючим бажанням бігти вперед, але потім став нестерпним. Зненацька на стежці Лесі побачила ласку, Вигинаючи змієподібне тіло, високо задерши голову та тягла щойно забитого кроля. Здобич була набагато більшою за неї, проте дуже убивця тягла її на диво швидко. Шерсть на загривку вівчарки поволі настовбурчилася, зуби вищерилася, вуха прищулились, а лапи напружились. Саме у той мить, коли собака стрибнула, ласка з пронизливим вищанням відскочила вбік. Звиваючись, вона блисковкою продерлася крізь заплутані зарості вересу, рухалась швидко, безшумно, наче гадюка. Лесі нарішуче постояла якихось півхвилини, а потім перестала вагатися. З кролем у зубах вона рушила на пошуки затишного місця. Поклавши його перед собою, Колі ще раз обнюхала здобич. Запах приємний. Це була їжа. Отже, Лесі набула нового досвіду. Виявилося, що кроля можна їсти. Здобутої їжі вистачило лише на те, щоб триматися на ногах. Та добре здоров'я стало у пригоді. Тіло Лесі було міцне, м'язи сильні, і вона йшла та йшла, милю за милою, день за днем. Лесі вибралася з густих чагарів і підійшла до берега. Тепер вона рухалася повільніше. Подушечки її лап запеклися кров'ю, а в нижній перетинці між кіхтями на правій передній лапі застряла колючка. Тепер вона кульгала, пухню голову. В її ході вже не було впевненості. Трохи нижче по течії було село. На мосту юрмилися хлопчаки, вони водили рибу, сповнюючи все навколо галасом. Досі остерігаючись людей, Лесі пильно стежила за ними. Потім вона поглянула на білу піняву воду, реб водоспадів неприємно вражав слух. Проте колі вагалося недовго і за мить сміливо кинулась у річку, стрибнувши подалі від берега. Поступово течія зносила її вниз. Хлопчаки на мосту помітили, як потік бавиться собакою, і почали злоутішно кричати. Вони хапали на дорозі каміння і шпорляли в жертву. Коли Лесі проносило течією під мостом, хлопці перебігли на інший бік і продовжували жорстокий обстріл. Лесі поступово наближалася до протилежного берега. Але водоспад вирував уже зовсім близько. Її лапи стомились і не могли боротися з течією. Вир підхопив її, і Лесі відчула, як стрім голов полетіла вниз. Вона з силою вдарилася об скелю, біль вогнем обпік їй бік. Течія понесла собаку далі, і вона зникла під водою. Хлопці на мосту, охоплені майже божевільним тріумфом, несамовито кричали. Але за мить вони притихли і пильно дивились на піняву воду. Час наче зупинився. Та ось малі рибалки загукали знову. Там, де кінчався вир, на поверхні знову замаячила голова собаки. Вона ще здужала гребти лапами і в тихій воді могла дати собі раду. Напруживши останні сили, Лесі витрилася на берег і лише тут усвідомила іншу небезпеку. З диким елементом берегом річки мчала безжальна юрба хлопчаків. Колі навіть не обтрусила із себе воду. Не зупинили її ані старий біль у лапі, ані новий, що вогнем пік ребра. І Лесі, накульгуючи, кинулася на втіки. Галос поволі стихав позаду. Тоді вона уповільнила ходу, перейшовши на звичний крок. Колі не думала про біль у боці та в передній лапі. Вона просто старалася ступати так, щоб якнайменше боліло. Було далеко за північ, коли собака нарешті зупинилася перепочити, знайшовши притулок у кущах дроку, сплетення якого утворювало щось на зразок курення. Тут, у затишку, вона полизала передню лапу, намагаючись язиком дістати колючку, що застрягла між кігтями, але колючка не піддавалася. Зітхнувши майже так, як зітхає втомлена людина, колі ткнулася носом у витягнуту передню лапу і заплющила очі. Ще й не світало, коли Лесі прокинулася, позіхнула і спробувала встати На передні лапи вона змогла звестися, але задні не слухались За ніч поранений бік занімів Собака була не в змозі йти далі Вона повинна лишитися на місці, так підказував їй інстинкт Шість днів вівчарка пролежала, майже не рухаючись Надвечір сьомого дня, коли сонце схилилося до обрію, Лесі нарешті підвела голову. Повільно, мляво вона почала лизати передню лапу. Природа зробила своє діло, колючка вийшла з гнійної рани. Лесі потроху вилизала хвору лапу, а потім почала вилизувати забитий бік. На десятий день після переправи через бурхливу річку вона, вийшовши із сховища, пішла до водопою. Напившись чистої води, Лесі, як і раніше, подивилася на південь. Четверта година. В її пам'яті щось пробудилося. Це був поклик часу. Заглушений тимчасовою хворобою, він знову став відчутним. Час. Час іти. Час іти. Час іти до школи, зустрічати хлопця. Лесі повільно йшла полем. Вона вже не могла бігти, а ледь-ледь переставляла лапи. Голова її понурилась, хвіст повис. Виснажене тіло перевалювалося з боку на бік, і здавалося, наче вона збирає всі сили, щоб зробити наступний крок. Але, незважаючи ні на що, вона рухалась на південь. Стомлена і безсила, колі йшла лугом, не звертаючи уваги на корів, що паслися поблизу і провождали її зосередженими поглядами. Невдовзі перед нею заблищала річка. Лесі тихо заскавучала і задерла до гори ніс. Вона ніби хотіла нюхом дізнатися, наскільки далеко протилежний берег. Якусь мить вона вагалась, потім обережно побрала, занурюючись все глибше і глибше. За мить лапи вже натрукалися дна, течія підхопила собаку і понесла вперед. Скільки енергії та відваги виявила ючарка в боротьбі за життя а коли нарешті вона дісталася протилежного берега, то була настільки знесилена, що ніяк не могла вибратися з води. Вона не брела, а повзла. Обважніла шерсть, немолосердно гнула її до землі. Лапи не слухалися. Ціною неймовірних зусиль Лесі видрябалась на крутий берег, але тут же впала. Вона не знала, що була вже на англійській землі. Та й звідки їй знати? Вона – на всього собака, що йде за покликом інстинкту. Лесі нерухомо пролежала цілий день. Запала ніч, а з нею прийшли нічні звуки. У досвіта собака повільно звелася на лапи. На силу ступаючи, поприла вона далі від річки на південь. Кімната була маленькою і убогою. За столом сидів Даніель Феден і при світлі лампи уважно читав газету. Біля каміна в кріслі-качалці його старенька дружина Делі плела панчоху. Ісунувши окуляри в сталевій оправі на лоба, Даніель подивився на камін. «Треба підкинути трохи вугілля», – мовив він. «Ти ж бачиш, яка сьогодні негода. Холодний дощ і різкий східний вітер». Делі кивнула на знак згоди. Погойдуючись у кріслі, вона прислухалась, як за вікном гуде вітер і періщить дощ. Та крізь пориву вітру до неї наче долітав ще інший звук, наче скавучання. «Дене!» – звернулась вона до чоловіка. «Ти нічого не чуєш?» Делі зробила спробу встати. «Куди ти? Сідай!» – пробурчав Даніель, підводячись. «Я піду подивлюся, що там». За кілька хвилин крізь шум бурі вона почула кроки, які швидко наближалися. Даніель біг. Місіс Феден скочила на ноги і опинилася перед дверима раніше, ніж чоловік їх відчинив. Разом вони вибігли на двір у темряву ночі, назустріч поривам вітру і дощу. Дійшовши до шосе, вздовж якої тягнувся живоплід, Даніель поліз у канаву. Жінка підняла ліхтар вище і побачила, що на дні канави лежить собака. Вона стомлено повернула змоклу голову. На мить в її очах промайнула свідомість, але очі відразу заплющились, і тремтяча від холоду тварина вже не реагувала на те, що діялося навколо неї. Сердешна. схлипнула Делі. І хто б міг кинути собаку в таку ніч? Вона не може йти. гукнув її старий, намагаючись перекричати шум вітру. Даніель узяв тварину на руки, притримуючи хустку, яку весь час зривав вітер, місіс Федений йшла поруч із чоловіком, високо несучи ліхтар. Задихаючись під тягарем ноші, ден уніс собаку в хату і поклав на килимок біля каміна. Подружжя уважно розглядало Лесі, яка, заплющивши очі, лежала нерухомо, наче нажива. Коло неї одразу утворилася каламутна калюжа. «Боюсь, не доживе до завтра», – мовив Даніель. «Але добре, що ми принесли її сюди. Принаймні спробуємо повернути до життя». Схилившись над Лесі, Ден старанно витирав промоклу шерсть. Колі лежала, не рухаючись. Страшенна втома, голод та холод забрали в неї останні сили. Тепер її почало огортати відчуття спокою. Тут так багато речей нагадувало їй про минуле. У кімнаті стояв знайомий приємний запах, пахло вугільним димом та печеним хлібом. Але найприємнішим з усього було тепло. Ніби крізь туман бачила Лесі коло себе блюдце з молоком. Вона спробувала підвести голову, але не змогла навіть поворухнути нею. Невдовзі вона відчула, як її голову підіймають, як хтось вливає до пащі ложечкою тепле молоко, Жадібно вона ковтнула раз, другий, третій. Теплий струмінь пробіг по тілу, і Лесі впала в повне забуття. Делі підвелася і довго дивилась на собаку. «Ми зробили все. Тепер нам залишається тільки чекати», – прошепотіла старенька. Вона рішуче сіла в крісло-качалку і, вмостившись там, як найзручніше, приготувалася наглядати за Лесі всю ніч». Олі лежала на килимку біля каміна. Вже три тижні, як вона в цьому будинку. І за цей час майже повністю повернулись до неї сили. Самопочуття стало нормальним, а тіло набуло сили і бадьорості. Повернулася й пам'ять про минуле. Коли Лесі була слабою і кволою, пам'ять ледь жевріла в її свідомості. Але тепер з поверненням здоров'я і сил пробуджувалася туга за домом. Почуття настирливе, владне. Чотири години. Час, коли треба йти по хлопця. Лесі підводилася і йшла до дверей. Жалібно вона задирала морду. «Що тобі, моя Люба?» – питала стара жінка. «Ти ж прогулювалася зі мною. Тобі не треба більше виходити. Іди сюди. Заспокойся». Але Лесі не слухалась. Вона обнюхувала двері, підходила до вікна. Місіс Феден сподівалася, ба навіть повірила в те, що собака знайде спокій у їхньому скромному, затишному, маленькому світі, який обмежувався невеличким будиночком. І ось нарешті вона зрозуміла, що її сподівання руйнуються. Лесі почала відмовлятися від їжі. Якось увечері Делі довго сиділа мовчки і раптом, порушивши тишу, звернулася до чоловіка. «Дене!» Ти знаєш, вона не має у нас щастя. Я знаю, що переживається собака. Вона зараз у дорозі. Вона стомилася і зупинилася у нас, наче в лікарні або при дорожньому готелі. Тепер вона вже відпочила, почуває себе краще і хоче вирушити знову в путь. Собака настільки вдячна нам і настільки розумна, що не хоче образити нас. Проте своїм єством вона лине кудись. Вона не має тут щастя. «Я у цьому переконалася». Даніель не відповідав. Він витрусив попіл із глиняної люльки на долоню, потім пильно подивився на Лесі і задумано промовив. «Що ж, добре, Делі, добре». Наступного дня вони почали спостерігати за колі. Ось стрілка годинника наблизилась до четвертої години, і Лесі підвелася. Старі стежили за кожним її рухом. Коли собака заскавучала біля дверей, а потім підбігла до вікна, старі зітхнули. «Так, ти маєш рацію», – сказав Даніель. Все вирішилося само по собі. Місіс Феден відчинила двері, Лесі, а за нею і старі пішли на дорогу. Там собака на хвилину зупинилась, наче їй не вірилось, що нарешті вона має змогу йти туди, куди її владно кличе обов'язок – до справжнього хазяїна. Вона озирнулася і подивилася на стару жінку, чиї руки годували, пестили і ніжно гладили її. На якусь мить Делі завагалася. Вона хотіла завернути собаку і ще раз спробувати зробити все, щоб вона забула минуле. Та жінка була надто чесною, щоб дурити себе з подиваннями. Підвівши сиву голову, вона мовила: "Ну що ж, моя люба, коли тобі треба піти від нас, ти вільна. Йди." Старечий голос звучав тихо, але виразно. В останньому реченні Лесі почула слово «йди». Це було те, на що вона чекала. Колі ще раз озирнулася, ніби прощаючись із подружжям Феден назавжди. Потім перескочила дорогу і подалася степом на південь. А десь далеко позаду на дорозі залишилася стара жінка. Стиснувши губи, вона махала рукою і промовляла, втираючи сльози. Прощавай, моя Люба, прощавай, хай щастить тобі. Минув відтоді тиждень. Лесі невпинно посувалася вперед. Вона перетинала оголене плоскогір'я, де з особливою силою бешкатував вітер. Він проймав її холодом до кісток, піддуваючи мокре хутро. Замети утруднювали ходу, а стомлені лапи не хотіли вже слухатись. Нарешті Лесі захиталася і впала. Скрутившись клубочком, вона почала відшукувати зубами лід, що поналипав поміж кіхтів. Потім Колі знову спробувала йти. Та сніг був надто глибокий. І їй довелося, як часом рублять коні, пробуватися крізь замети грудьми. Невдовзі сили її остаточно зрадили. Похиливши голову, стояла Лесі посеред замету і важко дихала. Вона підвела голову і заскавучала – але допомоги чекати не було звідки. У вечірніх сутінках, що поволі спадали на землю, довго лунав розпачливий зойк самотньої, голодної, безпритульної собаки. Сніжний покрив та хуртовина ці звуки приглушували у дикій пустелі на багато миль навкруги не було ані душі. А коли б випадково хтось і опинився тут, то все одно б за кілька сот метрів не почув цього тужливого виття. Лесі поволі опустилась на землю. Білий, пухнастий сніг м'яко покривав її тіло. Виснажена, утомлена, лежала вона під цією білою ковдрою, і її почала поволі огортати підступна теплота. Кожного дня, коли хлопець виходив після уроків із школи, погляд його мимоволі звертався туди, де його колись зустрічала Лесі. І кожного дня тієї, кого він чекав, на місці не було. Тоді Джо Кереклав повільно йшов додому, мовчазний, суворий, як усі люди цього краю. Це тривало протягом багатьох тижнів. Але якщо віра може згаснути у людини, то у тварини – ні. Віра та Надія живуть у ній, поки живе вона сама. Виходячи якось із школи, Джо Кереклав не повірив власним очам. Він струснув головою, Закліпав очима, потім протер їх кулаком, бо думав, що це сон. До шкільної брами підходила Лесі. Хлопчик завмер, приголомшений жалюгідним виглядом собаки. Її голова і гвіст майже волочилися по землі, дихала вона поривчасто. Кожний крок